239. Între Sol Invictus și In Hoc Signo Vinces După cum am văzut, Aurelian 270-275 apreciase corect importanța unei teologii solare de structură monoteistă pentru asigurarea unității imperiului. El a reintrodus pe zeul din Emesa la Roma, dar modificându-i radical structura și cultul. Elementele siriene au fost cu grijă eliminate și serviciul a fost încredințat unor senatori romani. S-a fixat data aniversală a lui Deus Sol Invictus la 25 decembrie, ziua nașterii tuturor zeităților solare orientale. Caracterul universalist al cultului și al teologiei solare era recunoscut sau presimțit de credincioși greci și romani ai lui Apollo Helios, ca și ai adoratorilor lui Mitra și ai baalilor sirieni. În plus, filozofii și teozofii erau în mare parte adepții ai unui monoteism de structură solară. Într-adevăr, tendințele monoteiste de și universaliste care caracterizează sfârșitul secolului al III-lea, devenind dominante în secolul al IV-lea. Numeroasele sincretisme religioase, misterele, avândul teologiei creștine a logosului, simbolismul solar aplicat atât împăratului cât și imperiumului, Ilustrează fascinația exercitată de noțiunea unului și de mitologia unității. Înainte de convertirea sa, Constantin, 306-337, era un credincios de cult solar și vedea în Sol Invictus temelia imperiului său. Soarele era abundent reprezentat pe monumente figurate, pe monede, în inscripții. Dar, spre deosebire de Aurelian, pentru care Sol Invictus era zeul suprem, Constantin considera soarele drept simbolul cel mai desăvârșit al lui Dumnezeu. Subordonarea Soarelui în fața Dumnezeului Suprem a fost foarte probabil prima consecință a convertirii sale la creștinism, dar ideea era deja exprimată de neoplatonicianul Porfir. Mărturiile nu coincid în ce privește semnul văzut de Constantin înainte de bătălia hotărătoare, de la bodul Milius, în care adversarul său, Maxențiu, și-a aflat moartea. După Lactanțiu, Constantin a fost avertizat în vis să-și pună pe scuturile oștirii semnul ceresc și să astfel să înceapă lupta. El s-a supus și a semnat pe toate scuturile numele lui Hristos. Dar în Vila Constantinii, unul roman 28-29, Eusebiu, Episcopul cezarei înfățișează o poveste deosebită. cite la Nămiezi, când soarele începea să coboare, el a văzut cu proprii săi ochi, însuși Constantin a afirmat-o, semnul crucii strălucind de o lumină mai tare ca soarele în mijlocul cerului cu cuvintele. Prin ea vei învinge. La această vedenie, el și toți soldații care erau împreună cu el au fost răvășiți de uimire. Constantin se întreba ce ar putea să fie această vedenie, când în noaptea următoare, Hristos Dumnezeu i-a apărut în vis cu același semn, care i se arătase pe cer și a poruncit să facă staguri de oaste după semnul pe care îl văzuse în cer, ca să slujească de el în luptă ca de o armă a victoriei, închei citatul. Se mai discută încă și azi problema autenticității acestor mărturii și se pune întrebarea dacă semnul văzut de Constantin era creștin sau păgân cum ar sta lucrurile, convertirea lui Constantin a asigurat creștinarea oficială a Imperiului. Primele simboluri creștine au început să apară pe monede din anul 315, iar ultimele imagini păgâne dispar în 323. Biserica primește un statut juridic privilegiat, adică statul recunoaște validitatea sentințelor tribunalului episcopal, chiar în materie civilă. Creștinii acced de la cele mai înalte demnități și măsurile de restricție împotriva păgânilor se înmulțesc. Sub Teodosie cel Mare, 379-395, creștinismul devine religie de stat și păgânismul este interzis definitiv. Prigoniții devin prigonitori. De fapt, creștinismul își demonstrează forța și vitalitatea înainte de convertirea lui Constantin. Către anul 300, la Antiohia și la Alexandria, comunitatea creștină era gruparea religioasă cea mai vastă și cea mai bine organizată. În plus, antagonismul biserică-imperiu își pierdea treptat prin intransigență. Ultimii apologeți, Lactancio, 240-320 și Eusebiu din Cezareea, 263-339, au afirmat că creștinismul era singura nădejde de salvare a Imperiului. Cauzele victoriei finale ale propovăduirii creștine sunt multiple. Mai întâi credința de nezruncinat și forța morală a creștinilor, curajul lor în fața torturii și a morții, curaj admirat chiar de cei mai mari adversari, Lucian din Samosata, Marca Aureliu, Galien, Cel sus. Pe de altă parte, solidaritatea creștinilor era fără egal. Comunitatea își lua asupra ei sarcina întreținerii văduvelor, orfanilor, bătrânilor și îi răscumpăra pe cei căzuți în mâinile piraților. În timpul epidemiilor și asediilor orașelor, creștinii erau singurii care se îngrijau de cei răniți și îi îngropau pe cei morți. Pentru toți dezrădăcinații Imperiului, pentru mulțimile suferind de singurătate, pentru victimele alienării culturale și sociale, biserica era singura speranță de a dobândi o identitate, de a găsi sau de a regăsi o semnificație a existenței. Deoarece nu existau bariere sociale, rațiale, intelectuale, oricine putea să devină membru al acestei societăți optimiste și paradoxale, în care un cetățean influent demnitar al Imperiului se prosterna înaintea unui episcop, fostul său sclav. E foarte probabil că nicio altă societate istorică nu a cunoscut nici înainte și nici după un echivalent al acestei egalități al carității și iubirii fraterne pe care le-au trăit comunitățile creștine din primele patru secole. În o cea mai neașteptată și care a avut consecințe considerabile în istoria religioasă, culturală și socială a Europei a fost monahismul, caracterizat prin separarea de lume și printr-un ascetism foarte sever. Fenomenul a apărut independent în secolul al III-lea nu numai în Egipt, cum se credea până de curând, ci și în Palestina, în Siria, în Mesopotamia. Este adevărat că monahismul egiptan s-a dezvoltat rapid și grație literaturii sale, care l-a făcut celebru, a avut o influență considerabilă. Închei nota. Sfântul Antonie întemeiază monahismul egiptan, dar Pahomie, 290-347, e cel care o rânduiește. În 320, viața monastică în deșertul Tebaidei, unde spre finele secolului al IV-lea se aflau vreo șapte de călugări. După cum remarcă Peter Brown, călugării își aleseseră de bunăvoie, anticultura, pustiul și peșterile. Prestigiul lor considerabil este o urmare pe de o parte a victoriei lor asupra demonilor și pe de alta a puterii pe care o capătă asupra fiarelor. O idee nouă își face apariția. Lugării, acești adevărați sfinți, sunt destul de puternici ca să-i stăpânească și să le poruncească diavolilor și să îndublece prin rugăciunile lor voința lui Dumnezeu. Într-adevăr, numai Lugării aveau curajul să se împotrivească anumitor decizii ale împăratului. Din vârful stâlpului său, Sfântul Simeon Stâlpnicul judeca pricin, profetiza, vindeca, mustra și dădea sfaturi în alților funcționari. Către finele secolului, al IV-lea se asistă din Mesopotamia până în Africa de nord de la un val de violențe săvârșită de călugări. În 388 ei incendiază o sinagogă din Calinicum, lângă Eufrat, și terorizează satele siriene în care se găseau temple păgâne. În 391, patriarhul din Alexandria, Teofil, îi cheamă pe călugări să curețe Serapeumul, citadela Marelui Templu al lui Serapis. În aceeași epocă, ei pătrund cu forța în casele păgânilor, ca să caute idori. În 415, un grup de călugări fanatici comit una din cele mai odioase crime din istorie. Ei o linșează pe Hipatia, nobila femeie filozof din Alexandria, pe care discipolul ei, episcopul Sinesios, o evocă astfel. Citez, mamă, soră, profesoară și binefăcătoare, închei citatul. În Orient, episcopii îi ocrotez pe călugări ca să-și întărească propria situație. Împreună, episcop și călugări se pun în fruntea poporului și îi dictează acestuia opiniile. După cum remarcă Peter Brown, acești excentrici transformă creștinismul într-o religie a maselor. Și mai surprinzătoare apare lucrarea realizată mai cu seamă în Occident de către urmașii lor, călugării Evului Mediu-Timpuriu.